Eta egindako investizamenduaren gastua baino, ekonomia ere gehiago sortzen duela ondorioztatu dute. Eraikinaren gastuak alde batera utzita, LKSA orkularitza enpresak, egin ikerketa horrein arabera, gaur egun fikobaren Baren urteko aurrekontu gastua milioi lauru mila eurokoa izanik, bere azoka jardu ondorioz, bost milun eurotik gora usten bitu, gipuzako gasuneko kutsan, soiik inpostuetan. Joanden urtean, berreunda berrogeita sazpi, ekintza azoka jarduera antolatu zituzten bertan, eta jasotako eunda hoge sazpin milun euroko negozioa mugitu zuten azoketako salmentetan eta bizitarioiek Fiko batik kanpo ere, bidazoa eskualdean soilik beste sortzi milioi euro terdi gaztatu zituzten. Anders Arratea Fiko bako gerentea da. Orduan ikusi dugu eh, askeneko hamar urteetan aldaketa ondia izan degola eta lehenko urtean ekonomian izan duen eragina fikobak izan da goita sortzi milioi eurokoa. Eh, Irunen impactuan daukana horren laurdena da izan horiteke, takero impactu guztia da egipuzkoan eta Eskadin mailan, eh, kalkulo egiteko 3 eh, arlotik hartzen da. Bat, eh, Fikobanekoan aurrekontutik eh zeinパクto daukan direktoki, besteldetik bizitariaek egituten gastoa eta erakusketariak erakusketariaek duten gastoa etortzeko Fiko bara eta hemen egoteko eta azkenikan ze eh, negozio egiten den azoketan. Adibidez, edaukagu eh automobilako azoka bat, guk badakigu esaltzen di dilela inguruko automobilak, hori prezio orekekaatu batekin prelauka pues, zuzen inpaktu ekonomikoa dauga Apaiguko azterketak inpaktu soziaen neurtu dun batetik euskal autonomia erkidegoan berrehuna hogeita bien bituela eta ekonomikoki Donostiako zinemaldiak sortzen duena aber parekoa dela fiko baker egiten duena herritarrekfikkoari buruz duten ezagutza ere neurtu dute Donostiako kursalen parekoa da Gipuzkoarrek fikoazz duten ezagutza herritaren ehuneko hirurogeita hiruak zer den fikoa ba? Donostiako kursal ehuneko hirurogeita agutzen buten bitartean.